Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Entropia Massima. Oggi ci occupiamo di, di ambiente e salute, uno dei filoni che abbiamo quest'anno esploso e declinato. Eh, alla eh, ricerca delle varie lotte territoriali che nella nostra regione, nella regione Lazio, sono attive in questo momento. E siamo giunti ormai al sesto appuntamento relativo ad, ad ambiente e salute, ventunesima è la puntata invece generale di tutto il ciclo di trasmissioni e durante l'anno abbiamo parlato ad esempio eh, della lotta che c'è a Malagrotta per i rifiuti, abbiamo parlato della Valle del Sacco e delle sue nocività eh, chiamando i compagni che lì eh, fanno lotta e, e si oppongono. Alla devastazione. Abbiamo parlato degli aeroporti, eh, chiamando persone che a Ciampino ma anche a Viterbo formano comitati per impedire la costruzione di nuovi aeroporti oppure per eh, limitare, eh, come nel caso di Ciampino, i voli eh, in un aeroporto che è già al, eh, completamente pieno. Eh, gli ultimi due appuntamenti mh, di questo ciclo di ambiente salute e salute di entropia massima hanno riguardato Civitavecchia ed Aprilia per quanto riguarda la battaglia No Coke e No Turbogas e da ultimo Albano con la lotta contro l'inceneritore oggi noi completiamo questo ciclo eh, ovviamente non siamo riusciti a dar voce a tutte le lotte della regione, sarebbero veramente troppe vi chiediamo di eh, segnalarci eh, eventuali omissioni oggi andiamo a chiudere Eh, con due eh, altre eh, lotte che avvengono nella zona del Pontina eh, No Corridoio Roma Latina sentiremo i compagni che, che cosa hanno da raccontarci sulla loro lotta e un'altra molto importante sempre in zona Borgo Sabotino contro il nucleare sappiamo che in quella, in, in, quella è uno dei siti indicati eh, per eh, ospitare una centrale nucleare qualora il nucleare dovesse tornare in Italia oggi o quando sarà, speriamo mai e come sappiamo già eh, durante gli anni 70-80 già lì vi era una centrale e oggi eh, vogliamo nella chiusura di questo ciclo eh, parlarvi di un, uh, uh, uno studio effettuato dalla Banca d'Italia che ha avuto oggi risalto, chi ha seguito la, la nostra rassegna stampa della mattina lo avrà probabilmente notato, uno studio eh, su eh, il fenomeno che giornalisticamente viene chiamato NIMBY, quindi Not in my backyard, quindi tradotto in italiano, non nel mio cortile, eh, non nel mio quartiere, e quindi si definiscono così tutte quelle lotte che sul territorio si vanno ad opporre alla costruzione di... opere eh, tra virgolette pubbliche eh, perché spesso eh, la loro utilità è piuttosto dubbia o comunque ehm, insomma è stato fatto uno studio dalla banca d'italia da tre economisti eh, per capire che cosa c'è alla base di questo eh, di questo fenomeno diciamo però che la mistificazione c'è già nel nome perché si presuppone che tutti i movimenti di opposizione in qualche modo dicono non da me ma va bene da un'altra parte, mentre invece tutti i movimenti per difesa del territorio e della salute dicono non qui e nemmeno altrove. Esatto, infatti questo è uno di quelle, di quelle storpiature della stampa che poi prendono piede e vengono utilizzate. Ad ogni modo la cosa sorprendente di questo studio è che eh, Banca d'Italia Eh, scrive che non si tratta di semplici aberrazioni patologiche e di questo <ride> siamo contenti evidentemente quando hanno iniziato questo studio c'era forse da parte loro questa, eh, questa sensazione no? eh, che eh, quindi segue anche eh, diciamo, la stessa contraddizione che abbiamo voluto evidenziare eh, parlando di, di NIMBY e del significato di questa sigla Allora, eh, diciamo che loro hanno analizzato l'emergere di queste opposizioni eh, locali eh, quando ci sono delle, delle infrastrutture che devono essere costruite in una certa zona. E hanno visto, pensate un po', pensate un po' che, che grande scoperta, che le opposizioni nascono in quanto a fronte di benefici poco chiari i costi di disutilità si concentrano sulla comunità ospitante. Eh, una Ci volta va. si diceva hanno scoperto l'acqua calda Esatto <ride> Però lo studio insomma, è interessante Uno studio appunto, che viene da, da una fonte diciamo, no, non esattamente vicina a, a noi A questa radio e al movimento e, e Insomma vanno ad vado ad analizzare poi nel dettaglio Tutte le varie differenze settoriali Quindi termovalorizzatori, rigassificatori, discariche Impianti di produzione di energia, ovvero tutte quelle cose di cui eh, insomma, ci siamo occupati durante questa trasmissione. L'Ottav lo cita? Sì, certo, certamente. Ah, eh, mi pareva. Certamente. <ride> e, e, e Un'altra cosa che, che notano eh, quelli di Banca d'Italia è che si è verificata un'intensificazione della protesta negli ultimi anni. Eh, infatti Eh, addirittura c'è un osservatorio permanente NIMBI del forum dell'agenzia di ricerca, informazione e società ARIS ebbene questo osservatorio eh, osservando gli anni dal 2005 al 2009 ha mostrato che gli impianti e le opere contestate sono cresciute nel tempo eh, da 85 nel 2006 a 156 nel 2009 e eh, sono oltre 1000, per la precisione 1148, gli impianti contestati fino al 2009 a cui si aggiungono oltre 300 del 2010 e, e questo secondo appunto questo, questo rapporto nella sua ultima eh, versione questa ricerca fa, eh, di, di Banca Italia fa notare che ovviamente il contenzioso agisce come un fattore di stallo sugli investimenti strutturali questo diciamo è il motivo per cui Ma pensa un <ride> diciamo, po'. Hanno, eseguito, eh, hanno eseguito lo studio però ecco hanno tirato fuori dei dati che in qualche modo insomma sono a noi abbastanza noti, eh, che non ci dicono molto di nuovo. Se hanno fatto un buon censimento potrebbe essere utile magari per raggiungere quelle situazioni meno conosciute. Esatto, quindi eh, potremmo anche noi migliorare nelle prossime, eh, nei prossimi anni e, e poter raggiungere anche chi non siamo riusciti a raggiungere. E ad ogni modo diciamo che dal 2002 ad oggi sono stati autorizzati 45 progetti e 46 sono in corso di valutazione questo riguardo alle energie e la produzione di energia. Ecco, quindi, eh, diciamo, in questo modo eh, vogliamo introdurre eh, vogliamo introdurre il tema di questa sera eh, e facciamo Facciamo intanto una pausa musicale in modo da poter chiamare eh, i compagni eh, del, del Comitato No Corridoio Roma Latina e poter parlare con loro. Tramezzini Con l'insalata che russa Cameriere Mi porti Un tramezzino col polipo Cameriere Mi porti Mi porti subito un tiramisù Con mancar al modulino Cameriere Presto Poi prestino Cameriere Ho molta fame Anche quei miei amiche fracconi hanno molta fame Cameriere Portami tutta la dispensa E colazione Cameriere Con Ow. torniamo in diretta, abbiamo avuto qualche problema a metterci in comunicazione con i compagni del No Corridoio Roma Latina e quindi abbiamo invece preferito metterci intanto in contatto con eh, il comitato Borgo Sabotino contro il nucleare abbiamo con noi in diretta Giorgio Libralato. Buonasera Giorgio. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli radioascoltatori, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo forte e chiaro. Allora Giorgio, vuoi parlarci eh, un po' del, di questo vostro movimento? Eh, abbiamo saputo che insomma negli ultimi mesi si è, sta è stata fatta eh, siete stati particolarmente attivi e avete fatto anche una un'importante manifestazione. Sì, beh, noi diciamo che è un anno che abbiamo iniziato la nostra informazione sul nucleare proprio partendo dalla raccolta delle firme. e già l'11 settembre dell'anno scorso anno abbiamo ospitato il professor Iuri Bandazeschi che è il massimo esperto sull'incidente di Chernobyl. Poi l'ultima grande manifestazione c'è stata un mese fa, domenica 17 aprile, con eh, una, una catena umana attorno alla centrale nucleare di Borgo Sabotino con eh, oltre mille persone. Eh, è stato... diciamo il più grande momento di per manifestare contro questa centrale, ma ne abbiamo avuti come ripeto altri e altri ce ne saranno da qui ovviamente al referendum eh, del 12 e 13 giugno eh, per il quale tutti andremo a votare sicuramente in massa. Ascolta, eh, la, volevo che ricordassi agli ascoltatori e alle ascoltatrici che questa centrale non funziona ormai da, eh, da parecchi anni, ma sì. dovrebbe essere smantellata e le scorie stanno ancora lì, giusto? Sì, dunque, la, la centrale è stata chiusa nel 1987 praticamente, quindi diciamo eh, in, in corrispondenza dell'incidente nucleare di Chernobyl e eh, comunque ospita ancora circa 2000 tonnellate di grafite che è un elemento ovviamente molto pericoloso ma eh, è in corso di costruzione il deposito dei rifiuti nucleari di terza categoria e eh, doveva essere realizzato anche eh, questo deposito di rifiuti iniziato nella primavera del 2009 Doveva essere realizzato anche un grande edificio per il condizionamento, per la messa in sicurezza dei pezzi del vecchio reattore, ma ancora lo scorso anno la gara per costruire la struttura è andata deserta. Però ecco, ehm, penso che possa sicuramente interessare gli ascoltatori che c'è stata un'immagine epidemiologica del servizio sanitario regionale insieme all'ASL ARPA che ha dato dei risultati apparentemente eh, positivi, ma che se poi si vanno a leggere sono molto preoccupanti. Eh, ecco, questi risultati che sono stati pubblicati a marzo del 2011, quindi giusto due mesi fa, hanno analizzato un raggio di circa 7 km e eh, mentre hanno detto mh, secondo noi stranamente che va tutto bene va tutto bene perché la stessa, le stesse indagini hanno accertato un forte aumento di tumore nella tiroide per la popolazione femminile e soprattutto un forte aumento di mortalità per tutte le cause dal punto di vista umano secondo lo studio non riconducibile al nucleare perché secondo appunto questo studio si tratta per lo più di tumori allo stomaco e di malattie cardiovascolari ma noi sappiamo bene come ci ha spiegato il professor Bandazeschi e la moglie Galina quando sono venuti in, in zona che proprio l'aumento delle malattie cardiovascolari è un elemento eh, indicativo del eh, dell'inquinamento delle radiazioni per esempio voi sapete, immagino che nella popolazione di Chernobyl i bambini eh, hanno malattie cardiovascolari tali che hanno più impianti di bypass nei bambini che non negli adulti. Ecco, questi sono degli elementi molto importanti. Ci sono alcune stranezze in questi, in questi dati epidemiologici. Le stranezze sono che hanno analizzato solamente la popolazione del comune di Latina Mentre sempre nel raggio di 7 chilometri ci sono altri due comuni eh, altamente abitati che sono Nettuno e Cisterna e che non sono stati analizzati. Le stranezze eh, sicuramente vi interesserà sapere che non, non finiscono qui perché la stessa Sogin, che è la società che gestisce ovviamente il sito, aveva indicato che la ricerca andava condotta... soprattutto nelle famiglie dei pescatori, stranamente i pescatori non sono stati analizzati. Altro dato eh, sicuramente interessante, che penso interesserà sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici, è che al confine con la Campania, mh, sta nella regione campana, però eh, confina con eh, la provincia di Latina, c'è anche la centrale del Garigliano. stranamente anche qui le, le analisi, le indagini fatte non sono complete. Ecco, eh, questo per fare un po' il quadro della situazione su quanto è stato accertato finora. Quindi diciamo che al di là del dibattito odierno sul, sul nucleare che purtroppo è ritornato in auge, la vostra lotta in realtà è anche molto più ampia e riguarda una situazione che già è molto grave... Giusto. Sì, certamente, perché eh, sicuramente gli, gli ascoltatori e gli ascoltatrici sapranno che la centrale del Garigliano è, eh, viene definita la Chernobyl italiana. Mm, ci sono stati casi anche clamorosi di malformazioni, ma ci sono eh, studi nella radioattività eh, di, mh, già dagli anni 70 nella nella zona. E ci sono state fatte molte indagini. Per quanto riguarda Latina, Borgo Sabotino, diciamo che comunque vada, va male perché ci saranno comunque le scorie radioattive e eh, nessuno ci può, ci può garantire insomma, sulla, sulla tenuta ovviamente degli impianti. Penso che sicuramente potrà interessare gli ascoltatori. che se mh, facendo un parallelo con l'incidente di Fukushima di un paio di mesi fa mh, che è stata evacuata una zona di oltre 20 km dalla centrale che dovrà essere inabitata per 20 anni se noi andassimo ad evacuare una zona eh, nello stesso perimetro attorno alla centrale di Borgo Sabotino a Latina interesserebbe i centri abitati ovviamente di Latina Ma anche di Anzio, di Nettuno, eh, molte frazioni della, di Aprilia interesserebbe molti, molti comuni eh, collinari come Sermoneta, come Sesse, e arriverebbe fino a Pontinia. Interessando solo un raggio di 20 chilometri, interesserebbe quindi oltre eh, 250.000 persone. Sicuramente agli ascoltatori di, della zona di Roma interesserà sapere che il sito della centrale nucleare di Borgo Sabotino dista meno di 40 km da, eh, da Roma e quindi un eventuale incidente eh, potrebbe interessare, eh, potrebbe essere eh, molto significativo anche per la nostra capitale. E Certo, perché sì. i, i meno giovani eh, ricorderanno come all'epoca di Chernobyl, quasi 25 anni fa, i venti provenienti dalla Russia hanno portato le, le nubi e le polveri radioattive eh, in tutta Europa, compresa l'Italia. No, In quei giorni non si poteva mangiare eh, l'insalata e neanche il latte. Certo, certo. E... Sicuramente eh, agli ascoltatori interesserà conoscere gli studi che sono stati fatti su Chernobyl, che come giustamente dicevi ci sono tuttora tracce di radioattività significative in, in Germania, in Francia, nella Bretagna, in Gran Bretagna hanno scoperto per esempio i cinghiali della Germania con un'alta quantità di radioattività Ma eh, c'è un libro, Le bugie di Chernobyl, che ovviamente abbiamo distribuito lo scorso anno quando è venuto il professor Bandazeschi in Italia e che periodicamente ritorna. In questo studio c'è una cartina dell'Italia con le zone interessate dalla contaminazione radioattiva di Chernobyl. Bene, oltre ad interessare grosse parti, per esempio, del Piemonte... interessano anche il centro Italia il Gran Sasso, per esempio. E, e, la, la cosa strana che dicevo prima su questo studio che è stato condotto dal centro epidemiologico della regione Lazio è che il periodo analizzato non è il periodo di funzionamento della centrale nucleare, ma è il periodo successivo al funzionamento della centrale nucleare. È vero che, come, come ci ha spiegato il professor Bandazeschi, i tempi eh, diciamo mh, per i quali si avvertano i fenomeni mh, della, mh, della radioattività sono molto lunghi, cioè sono anche superiori ai dieci anni, però è anche vero che la centrale nucleare ha terminato appunto il suo corso nell'ottantasette. e invece le indagini fatte a Latina partono dal 97, quindi oltre dieci anni dalla chiusura degli impianti. Quindi come possiamo capire ci sono dei dati molt, molto significativi Senti, volevo chiederti, allora. eh, siccome siamo andati un, un po' oltre il tempo, eh, per sì, chiudere la, la corrispondenza, come sta andando la mobilitazione per i, i referendum? Cioè per innanzitutto sensibilizzare le persone e, e soprattutto smentire il fatto che i refer il referendum sul nucleare non si farà, come ha fatto credere il governo? Sì, beh, eh, diciamo che da noi la, la mobilitazione sta andando... Molto bene perché ovviamente la, la gente è sensibilizzata, ma soprattutto è importante la, la dichiarazione del nuovo sindaco di Latina, di Giorgi, che è di destra, che ha dichiarato la sua contrarietà al nucleare e l'ha dichiarata anche con l'intenzione di votare, di sensibilizzare le, le, le popolazioni ad andare a votare. Ehm, per quanto riguarda il, il discorso purtroppo del referendum, Eh, sappiamo che domani dovrebbe essere votato, votata la fiducia sulla moratoria, ma sappiamo anche che eh, no, questo non influisce certo sul, sul referendum perché tra un anno il eh, diciamo ritornerà sicuramente la proposta del referendum. Quindi è importantissimo continuare la mobilitazione, noi stiamo facendo campagne continue, anche ovviamente le campagne porta a porta, proprio per E informare correttamente le persone che è la cosa più importante Allora Giorgio ti ringraziamo del tuo intervento porta un saluto e un abbraccio a tutti e tutte voi che insomma lottate all'interno del comitato Porco Sabotino Contro il Nucleare e, e buona lotta e a presto Grazie anche a voi, buon lavoro buonasera a tutti i telespettatori Ciao Mm-hmm. Torniamo in diretta, siamo in collegamento col comitato No Corridoio Roma Latina. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Sento malissimo, sento molto piano. Pronto? Pronto. Senti, Ci senti, Gualtiero? Adesso sì, adesso sì. Ok. Allora, parlaci innanzitutto della, della vostra lotta, di che cosa state portando avanti come comitato. Eh, noi ormai sono un comitato che vive da tanti anni perché siamo nati per mettere in sicurezza la pontina e per dare chiaramente la possibilità ai pendolari di tutti i tipi, sia i privati con l'automobile che anche quelli ferroviari di poter raggiungere con tempi umani e sostenibili i posti di lavoro e poi ritorno a casa. Eh, a, in mezzo a questa battaglia ci siamo trovati e ancora oggi ce l'abbiamo. Un'autostrada devastante che è la famosa Roma Latina che ancora insiste sulla carta, però insomma, questa, questa autostrada inutile e devastante che dovrebbe costare 2 miliardi e 700 milioni con le nostre lotte è bloccata e, che, e quindi per adesso tra l'altro eh, non si farà, ma non si farà neanche perché la Guardia di Finanza ha sequestrato tra l'altro tutte le carte che CIPA aveva approvato. perché la Corte dei Conti ha aperto un'indagine di distorsione di denaro pubblico. Quindi diciamo che in questo momento il movimento che lotta per una mobilità sostenibile nel Pontino insomma, ha una, una, un momento diciamo, di positività. Il problema vero è che noi stiamo lottando affinché si costruisca eh, una metropolitana leggera che dia veramente la possibilità ai cittadini del Pontino di poter raggiungere Roma Uh, con più facilità, con minor corti, minor inquinamento e questo abbiamo ottenuto per adesso una, un ordine del giorno votato dalla Unità della Regione Lazio, uh, quindi di indirizzo politico, speriamo chiaramente anche con la lotta e col movimento di poter uh, influenzare anche le scelte, quindi al prossimo bilancio di poter inserire la presentazione di, di questa metropolitana. Senti, ehm, volevo chiederti, questo progetto dell'autostrada viene da lontano, Pronto? no? Pronto? Pronto? Mi senti? Pronto? Mi senti? Eh, piano, scusate, ma sento piano. Vabbè, allora. volevo chiederti, Pronto? mi senti? Sì, il piano ma si sente. Ah, sì. Allora, eh, questo progetto viene da lontano, cioè noi spesso diciamo che tra centrodestra e centrosinistra, sui progetti che riguardano grandi opere e distribuzione di soldi, spesso non c'è nessuna differenza. Quando nasce questo progetto dell'autostrada? Eh, guarda ha una storia ormai sono 21 anni penso quindi è super maggiorenne nasce nel 90 con la giunta Landi il vecchio centro sinistra con un percorso che non era questo ma insomma aveva lo stesso impatto la stessa devastazione poi riusciamo a bloccarlo e, e ritorna però con Sorace ritorna con Sorace nell'amministrazione regionale del 2004-2005 Anche lì un altro percorso drammatico, pesantissimo, ma una grandissima manifestazione alla Latina con 10.000 persone, con i trattori, anche perché l'impatto è anche sull'attività sulla agricola e sulla votazione agricola dall'alto del pontino, fa saltare anche questa volta il progetto. Poi ritorniamo a Razzo e incredibilmente anche il centrosinistra modifica il progetto, ma il risultato non cambia, di proporre un'autostrada. La cosa che è cambiata fortemente col passato è che il movimento si autonomizza fortemente, non ci sono più partiti che prima sostenevano strumentalmente o, o da altri elementi insomma, di disturbo strumentale e questa però forte autonomia garantisce una, una posizione abbastanza forte e diffusa nelle comunità del Pontino e, e quindi salta di nuovo anche il progetto del, di Marrazzo. E oggi siamo con la Polverini. E, e... di nuovo, ritornando a, alla storia di prima e quindi ci stiamo opporendo, ovviamente anche con strumenti legali, eh, oltre che popolari, in questo momento abbiamo questa situazione che il tentativo di, di farla partire con l'approvazione del FIPE è stato subito bloccato dalla Guardia di Finanza e, e quindi insomma eh, per adesso di nuovo è fermo. Non siamo fermi, abbiamo anche fatto le proposte, a gennaio a, a dicembre del 2010 abbiamo ufficialmente presentato in un cinema di Pomercia la nostra proposta alternativa di mobilità che è, il, come dicevo prima, la, la metropolitana leggera Roma-Pomercia-Ardea. E, ecco, e che cos'è esattamente, leggera. Qualtiero, questa metropolitana leggera? Ce lo puoi spiegare? Eh, la metropolitana leggera sostanzialmente ha bassissimo impatto. È un sistema francese che si chiama Phileus, eh, che ha, va in sede propria a trazione magnetica. Eh, prende uno spazio di tre metri sostanzialmente di, eh, di sede stradale. Per quanto ci riguarda dovrebbe camminare di lato, insomma alla, alla pontina messa in sicurezza. Però perché vogliamo salvare anche le vite umane che purtroppo lasciano la vita. Eh, ogni anno in questa maledetta strada, la seconda purtroppo per incidenti mortali, e quindi ovviamente per senso di marcia sposta 200 persone eh, a corsa e potrebbe avere una velocità massima di 80 km di e quindi di avere una percorrenza con più a distanza una dall'altra di pochi minuti. Questa è un'operazione che tra l'altro tutta elettrica non avrà neanche inquinamento e potrà spostare insomma da Darde a Roma, passando per Comezia, centinaia di persone che per motivi anche economici, ma non solo economici, anche di percorrenza temporale che non sono ovviamente così. Più che centinaia, migliaia eh... forse, no? Centinaia diciamo per ogni corsa. Pronto? Dico, tu hai parlato di centinaia, ma insomma possiamo tranquillamente dire migliaia, no? Parliamo di migliaia perché chiaramente parliamo che si possono avere 20 corse nel tempo di percorrenza dell'ora di punta, dalle 7 di mattina alle 8 e mezza, e il pomeriggio, questo vuol dire far abbandonare tantissime macchine private e quindi chi è costretto a prendere comunque la macchina si troverà ad avere meno flussi, meno file e quindi a poter entrare a Roma. in maniera più fluida insomma. questa è una cosa molto semplice però è chiaro che la torta che c'è davanti all'autostrada è di 2 miliardi e 700 milioni <ride> è una torta enorme e quindi i moteri forti in particolare in questo caso in tre giro vogliono portarsi a casa questo è lo scontro tra titani contro titani che ci troviamo davanti però la formichina diciamo, delle comunità pontine del nostro movimento fino ad oggi ha impedito questa devastazione e speriamo ovviamente di di continuare a fare questo ma vorremmo con chiarezza eh, che ci sia l'alternativa perché non ci basta che non si fa la costrada vogliamo mettere in sicurezza la fontina e costruire questa mobilità alternativa sul ferro quindi diciamo i partiti cambiano cambiano gli schieramenti ma c'è qualcosa che rimane sempre uguale sono i soliti noti come in pregilo che si no, aggiudicano sempre si guarda noi abbiamo avuto Negli ultimi, se ci fermiamo agli ultimi dieci anni da rifondazione a alleanza nazionale o comunque al PDL è completamente tutti a favore dell'autostrada, nelle forme diverse, ma perché è molto semplice, perché chi paga ormai questa gente che viene eletta là è chi sono i poteri forti, sono i Caltagirone, sono l'infragilio e pagano tutti, quindi sono loro che decidono... e comandano questi assessori o questi consiglieri e gli dicono quello che devono fare. Purtroppo l'elettore mette una croce inconsapevole, ma però credo che la presa di coscienza anche trasversale nelle comunità pontine sia molto alta e quindi ha reso anche possibile la resistenza, perché sai se perdi passa chiaramente lo conforto di torno al privato. Mentre noi siamo riusciti a mettere insieme non solo ambientalisti ma anche pendolari e agricoltori che sono tre soggetti molto attivi. chiaramente interessati affinché si migliorino le condizioni, specialmente anche gli agricoltori che insomma sono, sono quelli che verranno colpiti proprio pesantemente perché spropriare un'azienda vuol dire mandare a casa centinaia di, di contadini e quindi non riattivare neanche purtroppo quell'attività perché al di là dei, dei soldi che prenderà l'azienda è chiaro che di costruirne un'altra, anche Florida è chiaramente attiva, è, diventa veramente... una cosa difficilissima e quindi si senti quartiero noi quella vocazione praticamente Noi ti facciamo, quindi senz'altro facciamo a voi tutti e tutte in, in un bocca al lupo per la vostra lotta ci hai dato anche delle, delle notizie incoraggianti e questo ci fa ovviamente piacere, certo una lotta molto, molto lunga che è, è stata grazie così voi, lunga proprio anche in virtù dei vostri successi, noi ti dobbiamo salutare che abbiamo un'altra trasmissione e ti diamo appuntamento alla prossima volta quando torneremo a parlare di voi, nel frattempo un abbraccio a tutti e tutte grazie e grazie a voi, per grazie. essere intervenuto Ciao. Entropia Massima termina qui per oggi, l'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa.